Imnul al 44-lea Sfântului Simeon cu prescripția ce înseamnă aceea că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu și cum se înțelege aceea că omul e chip, este icoana prototipului său al lui Hristos, al lui Dumnezeu cuvântul. Așa cum spune Sfântul Irineu al Ionului, că au fost creați după chipul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu este Dumnezeu cuvântul Logos Hristos că acela care iubește pe vrăjmașii săi ca pe niște binefăcători e un imitator, un urmaș al lui Dumnezeu și făcându-se părtași încă de aici al Duhului Sfânt devine Dumnezeu prin înfiere și har, fiind cunoscut ca atare însă numai de cei aflați sub lucrarea acelui Duh Sfânt. Adică oamenii duhovnicești se cunosc unui pe alții, se recunosc, își dau seama că lucrează în ei același Duh Sfânt și Dumnezeu, tocmai de aceea sunt bucuroși să fie unul cu altul, pentru că observă cum rodește Harul lui Dumnezeu în fratele său, în sora sa, în omul care îi stă în față. Slavă, laudă, cântare și mulțumire Creatorului care a dus toate de la neființă la ființă. Expresia de la neființă la ființă străbată aproape toate veacurile. O găsim la Sfântul Atanasiu, o găsim în Scriptură, o găsim la Marii Sfinți Părinți, o găsim... Este expresia creierii noastre de către Dumnezeu, nu din ceva preexistent, ci din nimic. Adică apărăm la un moment dat din voia lui Dumnezeu, fără ca să fi preexistat mai înainte. Care a adus toate de la neființă la ființă numai cu cuvântul și voia Lui. Dumnezeu le a toate, cel închinat în treimea ipostazelor a persoanelor și într-o singură ființă. Deci cel care este unul după ființă și întreit în persoane ipostază, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Căci unul este Dumnezeu, treime sfântă, ființă mai presus de ființă, una în trei persoane și trei ipostase, ipostase sau ipostase, neîmpărțite și nedivizate, o singură fire, o singură slavă, o singură putere și voință. Numai ea este creatoarea toate, treimea. Ea este ea plăzmuindu-mă întreg din lut și dându-mi suflet m-a așezat pe pământ. Deci când vorbim despre ontologia umană, vorbim despre... Eu, omul format din pământ și suflet, din trup și suflet, mi-a dat să văd lumina și în ea să privesc toate, toată această lume simțită, soarele, luna, stelele, pământul și marea și toate cele ce sunt în ele. Deci Dumnezeu ne-a dat viață. Și viața înseamnă să poți vedea, să poți simți, să poți trăi în tot ceea, în, în jurul, în, în mijlocul a tot ceea ce ne înconjoară. Ne-a dat și minte și cuvânt. Deci ne-a făcut oameni raționali. Dar ia seama la acest cuvânt. Cuvântul ni s-a dat după chipul cuvântului. Deci suntem rațional pentru că rațional este și Dumnezeu cuvântul, logos. Căci suntem înzestra cu cuvânt. Deci avem cuvânt, avem putere de judecată și avem, suntem logosifici, suntem vorbitori. Sau în mintea noastră apare și se dezvoltă cuvântul, vorbirea, coerentă, logică, pentru că suntem înzestra cu cuvânt de către cuvântul fără de început, de Dumnezeu cuvântul, Dumnezeu logosul, necreat și nesesizabil al Dumnezeului meu. Sufletul fiecărui om e cu adevărat după chipul lui Dumnezeu. Chip cuvântător al cuvântului. Al lui Dumnezeu cuvântul. Cum anume, spune învață-mă, ascultă pe însuși cuvântul, pe Dumnezeu cuvântul. Cuvântul este Dumnezeu din Dumnezeu. Coetern. Împreună veșnic, cum se spune în în, în în limbajul nostru liturgic. Deci, împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul este Fiul. Tot așa, deci și sufletul meu e după chipul acestuia. Deci, sufletul meu este după chipul Logosului, a Fiului. Căci, având minte și cuvânt, le poartă pe acestea în ființa sa în chip indivizibil, Necontopi și consubstanțial, una fiind cele trei în chip unit, dar și divizat. Adică sufletul are minte și cuvânt și deși sunt lucruri, mintea și cuvântul sunt lucruri distincte, totuși sunt nedespărțite sufletul, nu se poate despărți mintea și cuvântul de suflet. Fiindcă ele sunt întotdeauna și unite, dar și împărțite, sunt unite necontopit și împărțite netăiat, adică nu se pot despărți de suflet. Sunt una pentru că sufletul e unul, dar toate sușirile, calitățile sufletului sunt distincte. Vorbim despre rațiune, despre cuvânt, despre lucruri distincte, dar care sunt una pentru că unul este, unu este suflet, unul este ființa sufletului. Pentru că dacă desfințești pe una din acestea, le desfințezi negreșit pe toate. Adică dacă vorbești despre suflet, că nu are rațiune și nu are cuvânt, nu are putere de gândire și de vorbire, înseamnă că nu vorbești despre suflet. Căci un suflet fără minte și fără cuvânt, zice Sfânt Simeon, va fi egal cu al necuvântătoalor, iar fără suflet nu poate să subziste minte și cuvânt. Și aici este foarte important că mintea și cuvântul aparțin Sufletului. Prin creierul nostru, Sufletul se manifestă. Dacă se deteriorează creierul nostru sau un alt organ care, mă rog, care ne face sau coloana vertebrală, avem o problemă și intrăm în ceea ce. Medicinul numește stare vegetativă. Asta nu înseamnă că, că sufletul nostru s-a defectat. Sufletul nostru are în continuare minte, cuvânt. Adică poate să judece, poate să simtă, poate să cuvânteze, însă mai are organele umane prin care să se manifeste. Foarte important acest lucru de știut pentru toți. Că sufletul are minte și cuvânt și că ele lucrează prin creierul nostru. Deci plecând de la chip, înțelege așa și prototipul, deci plecând de la ceea ce înseamnă chip, chipul lui Dumnezeu un om, adică faptul de a fi rațional, de a avea suflet, de a avea un suflet și un trup care, un suflet care are minte și cuvânt și care locuiește într-un trup, tot așa trebuie să înțelegeți pe prototip, pe cel după care, al cărui chip ai fost creat, adică Păi Fără Duh nu va fi nici Tatăl, adică fără Duhul Sfânt nu va exista Tatăl, nici cuvântul Lui. Dar Duh e și Tatăl, Duh e și Fiul și Duh e și Fiul acestuia. Chiar dacă s-a îmbrăcat în trup. Și Duhul e la rândul Său Dumnezeu. Căci amândouă sunt una prin fire și ființă cu mintea, cuvântul și Duhul. Deci amândouă sunt una prin fire și ființă. Deci, Dumnezeirea este una prin fire și ființă, după cum, în cadrul sufletului nostru, mintea, cuvântul și Duhul nostru sunt una. Adică observăm în sufletul nostru, Duhul, spiritul nostru, puterea de a fi vorbitori și puterea de a gândi. Așa, așa cum mintea, spune Sfânt Simeon, e din sufletul meu sau o parte, componentă a sufletului, sau mai degrabă mintea e în sufletul meu, așa și Duhul este din Tatăl, sau mai degrabă rămâne în Tatăl și iese din el în chip inexprimabil. Adică Duhul iese din Tatăl prin purcedere, iar Fiul prin naștere, însă nu se despart de Tatăl, ambii, nici Fiul, nici Duhul, ci rămân în Tatăl. Pentru că au una ființă, au o singură ființă. Una e ființa lor. Așa cum iarăși mintea mea naște întotdeauna cuvântul, adică din mintea mea iese întotdeauna cuvânt, îl emite și proferează și îl face cunoscut tuturor, adică cuvântul spune ceea ce avem în minte, dar nu se separă cuvântul de minte, chiar dacă uh, îl scriem, el este totuși, uh, în de punct de vedere, originar, în minte, chiar dacă se face cunoscut tuturora. Dar nu se separă cuvântul de minte, ci și naște cuvântul și îl ține înăuntru ei. Așa gândește și despre tatăl, care a pe cuvântul său, pe Dumnezeu cuvântul, și El naște purura Dar Tatăl nu se separă deloc de Fiul Său, ci se vede în Fiul, prin Fiul, și în Fiul, și Fiul rămâne întru El, întru Tatăl, pentru că au o singură ființă. Acest chip exact, chiar dacă nedezlușit, chiar dacă e o paradigmă Umană, așa, în care putem să prindem ceva încă nedezlu în nedezlușit, nu prea clară, ni-l arăta cuvântul chiar pe care nu-l vei vedea niciodată, nici nu-l vei înțelege, dacă nu te vei curăți mai întâi. <coughs> dacă nu vei spăla antinăciunea de pe chipul tău, adică dacă păcatele tale, dacă nu-l vei scoate din patimile în care e îngropat chipul tău, sufletul tău, dacă nu-l ștergi cu totul, dacă nu-l dezbraci și nu-l faci alb ca zăpada, cum spunea Sfântul Isaia la 1 cu 18, dar chiar și atunci când vei face aceasta, când te vei curăți frumos și te vei face icoană desăvârșită, adică chip, al, chip curat după chipul lui Hristos, nici atunci nu vei vedea, nici nu vei înțelege prototipul, cum arată Hristos, dacă nu ți se va descoperi prin Duhul Sfânt, deci dacă Hristos, prin Duhul Sfânt nu se va face cunoscut ție. Adică când vedem lumina uh, Dumnezească, vedem lumina Lui Hristos care ne face cunoscut cum arată Hristos, cum arată Duhul și cum arată Tatăl. Căci Duhul, Duhul Sfânt, învață toate, cum, spune la, cum se spune la Ioan 14, 26. Și strălucind Duhul Sfânt într-o lumină negăită, chip ecstatic, îți va arăta în chip înțeles cu mintea toate câte poți vedea, te poți tu să, să. poți contempla. Cât este îngăduit omului pe măsura curățirii lui și te va face asemenea cu Dumnezeu. Prin imitarea exactă a faptelor cu și bărbăție, al iubirii de oameni, și ale răbdării necazurilor și prin iubirea de vrăjmași. Și aceasta iubirea de oameni a face bine dușmanilor și ați iubit iubi dușmanii ca pe niște prieteni și binefăcători adevărați, a te roga pentru toți, ce ce te defaimă, a avea față de toți, bun și răi, o iubire din inimă, a-ți pune pentru toți sufletul în fiecare zi pentru mântuirea lor, ca măcar unul din ei să se mântuiască. Adică ca măcar unul din zeci pe care îi întâlnim la biserică să creadă și să facă lucru bun. Sau chiar toți, dacă e cu putință. Dar după cum am spus, în imnul 43, pentru ca să, să mântuiască omul trebuie să și vrea. Nu poți să-l obligi. Dumnezeu nu obligă și nici noi nu trebuie să obligăm pe nimeni să facă voia lui Dumnezeu. Aici este taina prea frumoasă a libertății care naște pe de-o parte sfinți, iar pe de-altă parte monștri. Naște sfinți în cei care urmează voia lui Dumnezeu și naște monștrii, dictatori, oameni desfrânați, oameni ticălosi, satanici, satanizați, în cei care se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Aceste lucruri te fac imitator, următor al stăpânului. Copile, și te arată chip adevărat al Creatorului și imitator, urmași într-o de dumnezești. De ce? Ca să-ți iubești vrăjmașii și să ierți. Iar atunci Creatorul i aminte ce îți voi spune, va trimite Duhul dumnezeesc, nu un alt suflet, adică nu vei avea două suflete, ci nu va fi un alt suflet Duhul dumnezeesc, pe care îl vei avea deja ci Duhul care este din Dumnezeu, care va sufla, va locui și se va să în chip ființial o tine, te va lumina și străluci, te va remodela întreg pe tine cel stricăciu, adică de înăuntru tău spre afară, și te va face nestricăcios și va noi iarăși casa cea învechită a sufletului tău, învechită prin păcat. Iar împreună cu acesta va face nestricăcios și trupul tău, trup, trupul tău întreg, în completitudinea sa. Și te va face Dumnezeu prin har asemenea prototipului, asemenea lui Hristos, o minune, o taină necunoscută tuturor, necunoscută celor pătimași, necunoscută celor iubitori de lume, adică al plăcerilor lumii, necunoscută celor iubitori de zravă, necunoscută celor mâni, necunoscută celor arțăgoși, necunoscută celor anchionoși, necunoscută celor iubitori de trup, necunoscută celor iubitori de argin, necunoscută celor invidioși, necunoscută tuturor celor burfitori, necunoscută fățarnicilor, necunoscută și lacunilor cu pântecele, necunoscută celor ce mănâncă pe ascuns, pe ascuns mănăstire, să înțelege. necunoscută bețivilor și desfrânaților, necunoscută celor ce vorbesc în deșert, necunoscută celor ce vorbesc vorbe rușinoase, care le place să vorbească lucruri desfrânate, necunoscută celor trândavi, necunoscută celor nepăsători față de pocăința de fiecare clipă, pe care, care suntem datori, cu care suntem datori. Necunoscut necunoscută acelor ce nu plâng necuntenit în fiecare zi. Pentru Sfântul Simeon era de neconceput ca noi să nu ne întristăm și să nu plângem zilnic. Tocmai de aceea el care zlujea zilnic și care se împărtășea zilnic cu Sfintele Taine nu începea să fie fără lacrimi, să se împărtășească fără lacrimi, fără Căință, fără măcar acolo jumătate de lacrimă de dor, de durere pentru păcatele noastre. Da, mai departe. Necunoscută celor nesupuși, celor neascultători, necunoscută celor ce se împotrivesc în cuvânt. Care tu le spre adevărul și ei vin și spun, nu e bine așa, nu e așa, nu e... E al minteri. Necunoscută, necunoscută celor ce viețuiesc de sine, care nu are ascultare dovnicească față de cineva. Necunoscută celor care li se pare că sunt ceva, ne fi nimic, care au numai părere de sine. Necunoscută celor ce se laudă, dar și celor încântați numai de mărimea, puterea sau frumusețea trupului. Adică te valorizează numai dacă par frumos și par sexy dar pare de lume, numai pe ăștia îi, îi laudă, ori de vreun alt dar necunoscută celor ce nu și-au agonisit inima cu inimă curată, necunoscută celor ce nu cer cu inimă fierbinte să primească Duhul dumnezeesc necunoscută celor ce nu cred că El se dă și acum celor ce îl caută, adică celor care nu cred că și acum lucrează Dumnezeu în Duhul Său, cum a lucrat în Sfinții Apostoli, în Sfinții Mucenici, în toți Sfinții fiindcă necredința depărtează și aluncă Duhul dumnezeesc de la noi. Deci cine nu crede, nu îl cere. E logic. Ne nu-L primește. Iarăși logic. Neprimind, iarăși logic, rămâne mort. du omnicește. Iar pe mort, cine nu va plânge pentru că mor îi se pare că este viu, că e duhovnicesc. Morții nu se pun nici de cum, nici vedea, nici plânge. Vii îi plâng privindu-i că își văd minune străină morți vii, ba chiar și umblând, orb care cred că văd, surs cărora li se pare că aud, fiindcă viețuiesc, văd și aud ca niște dobitoace, gândesc ca unii fără minte într-o simțire insensibilă și o viață moartă. Și aici este o prezentare a ceea ce înseamnă omul secularizat, omul păcătos, omul sectar, omul păgân sau credincios ortodox plin de lene și de patimi, că este un mort Vorba Marului Minec cu mort cu ochii vii. Adică e mort, duovnicește, trește, în însă peripatetizează, încă mai merge, încă mai îngăduie Dumnezeu să prime pe aici. înțelegând cum spune Sfântul Pavel, că îngăduința lui Dumnezeu, adică că mai avem viață, că mai avem timp, e pentru mântuirea noastră, nu pentru ca să îl pierdem și pe asta. Că ce este cu putință și ca acela care nu este viu să trăiască, care nu e viu Domnului și să trăiască și el pentru noi. Și ca acela care nu, nu vede să vadă și ca acela care nu aude să audă. Cum spunem? Îți voi spune îndată. Că îți după trup, că îți văd cele de aici și ascultă cuvintele Dumnezei și numai cu urechii de carne. Toți aceștia sunt surzi, orbi, morți și morți după Duh, după Duhul Sfânt. Deci nu s-au născut deloc din Dumnezeu, ca să fie vii, vii duhovnicești. Nici n-au primit Duhul Sfânt, nici nu li s-au deschis pupilele ochilor inimii. Nici n-au văzut lumina dumnezeiască, ne nefăcându-se aceasta, au rămas cu totul surzi la cuvântul lui Dumnezeu. Iar unii ca aceștia spunem cum se vor mai numi creștini. Ascultă pe Dumnezeu Paver care îți pe de sau mai degrabă pe Hristos care îți grește. Primul om a fost făcut negreșit om pământesc din pământ. Dar omul al doilea s-a coborât din cer. 1 Corinteni 47 Și aici Sfântul Simeon spune că Pavel, sau mai degrabă Hristos, Hristos care vorbea prin Pavel, zice acestea. Ia aminte la cele zise. Deci așa cum primul om e pământesc, așa și toți e din el se nasc pământești. Adică ne naștem oameni pământești. Muritori. În păcat, el așa cum Hristos e un stăpân cereș și toți cei ce au crezut în El sunt cerești și au născut de sus, adică s-au botezat. Și s-au botezat în sfântul Duh, așa cum cel ce i-a născut este cu adevărat Dumnezeu, așa și născuți din El, sunt toți Dumnezei prin instituire și fie acelui celui preanal, cum spune gura lui Dumnezeu. În psalmul 81 6. Ai auzit cuvintele lui Dumnezeu? Ai auzit cum îi desparte pe credincioși de ceilalți? cum a dat un semn de recunoaștere, robilor lui, ca să nu fie amăgit de cuvintele învățătorilor străini, de daeretici, că zice, din pământ a fost făcut primul om pământesc. Dar pună toate s-a din ceruri. Cel din tâia dat oamenilor moarte și stricăciune prin călcarea lui Adam. Iar cel de-al doilea, la Hristos, a dorit lumii și dă și acum tuturor celor credincioși lumină, viață și nestricăciune. Confort 2 Timotei 1,10 ai auzit ce spune inițiatul în cele cerești Pavel? Ai auzit pe Hristos grimp în el și învățându pe oameni care au crezut în el și-și arată credința din fapte? vorme Iacob 2,18. Deci nu te îndoi. Dacă ești creștin, ești cu Hristos, ceresc, așa și trebuie să fii. Iar dacă nu ești așa, cum te mai numești creștin? Și din perspectiva Sfântului Simeon teolog, Nimeni dintre noi, care chiar dacă suntem creștini, nu ca merităm să ca, ne cam numim creștini. Deci dacă stăpânului cereșii îi spune că negreși sunt și toți ți au crezut în el atunci când scurge celele lumii, câți viețuiesc după trup, nu sunt al lui Dumnezeu cuvântul care s-a păgărut de sus, ci negreșit ai omului pământesc plăzmuit din pământ. Așa curgetă, așa socotește, așa crede și caută ca să te faci și tu asemenea ceresc, cum a spus Cel ce a venit din ceru și a dat viață lumii, Hristos. Acesta este și pâinea care s-a pogorât de acolo, pe care cei ce o mănâncă nu vor vedea nici când moartea, căci fiind cerești, vor fi pura dezbrăcați de stricăciune și îmbrăcați în nestricăciune. Vor arunga de la ei moartea și vor riepi de viață, căci se fac nestricăcioși și de aceea se numesc cerești. Că cine dintre fiii lui Adam din veac a fost așa înainte de a se fi pogorât, de a se fi pogorât din cer stăpânul tuturor celor cerești pământești? Acesta a luat trupul nostru și ne-a dat Duhul duh duh duh Dumnezeesc, precum a spus adeseori, și ne dă ca un Dumnezeu toate. Care toate ne le dă? Cele de care ne-a vorbit adeseori, dar pe care le voi spune și acum. Se face ca o cristerință Dumnezească și foarte luminoasă și cuprinde pe toți și pe care îi găsește înăuntru. Și cum voi spune, cum voi spune în ceea ce le-a de el? Dăm cuvânt Dumnezeu meu care mi a dăruit suflet. Dumnezeescu, Duh fiind Dumnezeu, pe cei pe care îi primește înăuntru său, îi replăzmuiește în întregime, până îi renoiește și îi face noi închiminunat. Cum și în ce mod nu se împărtășește deloc de întineciunea celora? Deci, până și până vederea dumnezească, se reface omul restaurează har, așa cum nici focul nu se împărtășește de negreala fierului, ci împărtășește toate cele ale sale, tot așa și Dumnezeu, sudul, fiind nestricăcios, dă nestricăciune, fiind nemuritor, de nemurire omului, fiind lumină neapusă, îi face lumină pe toți, cei în care se sălăjluiește și fiind viață, le dă acestora viață. Ca unul din aceeași fire, în aceeași ființă, Uristos, de aceea zlavă și unicul cu el, îi face asemnea lui întru totul. Căci nu e invidios stăpânul pe noi, că muritorii se fac prin harul Dumnezeu după potrivă, cu El, cu Hristos. Nici nu socotește și va dem că robii să-i se facă asemenea lui, ci încântați și se bucură văzându-ne făcuți după har, din oameni cum eram, așa cum este El prin fire. Binefăcător fiind Hristos, vrea ca noi să fim așa cum e și acela. Tatăl vrea să ne facă cum e Hristos. Căci dacă Hristos după trup, trupul noi plin de slavă, ca trupul lui Hristos, ca umanitatea sa plină de slavă. Căci dacă nu vom fi asemenea lui închip exact, cum vom fi unis cu acela? Precum a zis, cum va rămâne în el, nefiind așa? Cum va rămâne el în noi, dacă suntem neasemănător lui? Acestea, știindu-le de grăbiți-vă așadar să primiți Duhul Cel din Dumnezeu și Dumnezeu, ca voi de care a vorbit stăpânul să vă faceți așa cum va arăta cuvântul. Cerești, dumnezești, ca să vă faci și moștenitoare împărăției celor, celor în veci. Dacă însă nu sunteți așa, dacă nu v-ați făcut aici cerești, cum vi se pare că veți locui în cerul împreună cu acesta? Cum credeți că veți intra împreună cu cei cerești în împărăție și veți împărăți și veți fi împreună cu împăratul și toate? alergați și deci cu râvnă toți ca să ne veninim, să fim înăuntru împărăției celor și să împărăți împreună cu Hristos toate căruia îi se cuvine toată slava cu Tatăl și cu Duhul în vecii vecilor. Amin.